Herriotxak Bugimendu sozialak uinetan Oliki, pentsatu, osasun mentala, patxada, hausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak Aldeon, Arratxaldeon, limoi, eta gure entzule guztio ahi Gungiet horriak guztiak txingurri hotxakera Antxeta zintzilik, txolarre, eta atxapa irratietan Entzuten alduzutena, astero, astero Keroz eta irrati gehiago, eh? Hombre, Astras, aurrera eta gora Gora maz media Gero eta errati gehiago Ta gu kestakit esan Gero eta gozago txigo kontatzeko <gülüyor> Igual bai, ez eh? bueno, Eri esan eh? gaurkoan pixka, pixka Larri gabiltza, ez Gainazien ditun kontu Akaportu inditu zu bai, bueno, Despizte bat duk gu hemen Ta bueno, nah, konbontuko dugu bai, Alare horren bai. gorduan bai, Zuei e, zer kontatu Bairri batzu ditugu Transgenikoen inguruan e, bai, e, Itze ingo dugu Sendabelarre atala Beraz, bueno Nikuste izango dugula eta bestela Bazeo zarkontatuko dizan Bait, bait, bait Zuteko aukera dure, Zure kuña berriak niri itun tunditu Gustatu zaizu ez nauten, Gero, dute, dana, gero eh? jarriko izundu este Jokopa bai. ya, pandere eta txirula Algo batera bait bai. Oixe, eh kontuilla bat orduan, e, aipatuko ditugu zeintzuk diren e, bortxe paper buskatuen artean dituzun berriak, nezo kendika. Bai. Mendau, naiz berri espulde hau montatzea, baina oso zaila da. da bueno, da igual se os eresango, güeno. Badugu ba nola hain berden edo ez egin den ja. Eh, ba, Mark Lollano eta da bueno, da Da, beste empresario batzuek, ba, Borja Jauregi eta goia, ba basuten empresarioak ez politikaria. Ko, politikariak, kostra, eso. Ba, bueno, ba, heman berdit situtzen, batzar ba, nagusietan, ba ba kon zenbait kondu asaldua zuten bidegire bidegirekin eta bueno ematen dula pufo chikiua ba badagola hori zulo bai. zulo chikiua ba, zulo beltza bai. hori izango da galetako bat bestetik ere bai behar dugu agroekologia jardunaldiak gurutzen ari direla Beizaman eta Zarautzen horren inguruko zeozerr ere bai aipatuko dizuegu eta gero esan bezala ba transgenikoak sendabelarrak eta beste hainbat kontu gaurko chingurri hotxak saioan Hori guztia baino lehen, hendika musika pixka bat entzungo dugu? E baina, eba Anari hautatu duzu gaurkoan ez, beste gauza batzen artean? Bai, hola, gure linian ez? Bueno, hortxe, di linia pixka dispertsa da guria baino lehen. Bai, gai, pixka difuminatu ere. Beno, ba hoxe, zuekin guztiekin, anari hurrengo minuto e, bueno, era. Biotzak. Herri mugimenduaren irratzaioa Hau sumeriak ekoiztutako emauk Anchetamedia.info. Antxeta Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. <gülüyor> Bero, aipatzen genituen gaiekin astengera, esaten genuen hor badagola bidegin zerbait arrarroa zulo belts bate edo eta horren inguruko zerbait baduzu kontatzekonika. Bai, bo, bueno, ba behira ba korriko dizuet hemen dorka manifestua, ba Diru publikoen seoketarik ez, Markel Olanok eta eneko goiak azalpenak eman beharko dituzte bide giren hausian. Da bueno, esterik, ba hori, ba, ba, gipuzkoa desberdin baten alde, jendarte eredu aldatu. Azpigitura lan gelditu. Aldarrikatu genuen pasa, pasaden otzaiaren lauean donostian milaka herritarrek hainbat proiektu eta azpigitura lan. Erazo, erazo korre, korrekiko opozizioan eta herritarren ongizate naiz ingurumenarekiko errespetua sardatz izango dituen ereduaren alde herrimugimendu eta taldeugarik deituta. Egitasmo handi horiek, azken urteotan herritarrengan gan zabala eta gataskak zorrarasi dituzte. Mobin posatzaian so, sustatu dira eta ez dute erabakek hartzerako, hartzerakoan herritarren eta kalteturik, kalteturiko udalerrien parte hartzea kontuan hartu. Noziitutako gartentasunezak eta gizarte eztabaida parte hartzailegabeziak arazoak areagotu besterik ez dituzte egin. Azpiegitura lan handietan eginiko diru baliabideen xauketak eta inbertso hitzelek nolako zulo ekonomikoa utzi duten azpimarratzekoa da. Azken aldian, ia egunero eman dira argitara errentagarritasunik ez duten hainbat herri lanekin egin diren gehigikeria eta pelotasoak. Sinz, azpiegiturak handien defentsa. Oficiala erretorikoa utxezko interes horokorraren izenean eginda. Baita errentagarritasun, errentagarritasun sozioekonomikoari eta enpleguaren zorrearei dagoskioen hipotezi faltzuen gainean ere. Lanpostoi begiratua esaterako Euskal Herriko lanitzarmenetatik kanpo kontrat, kontratuak izan hori dira. Hama bihorduko lagunen lan, lanegunak eta lan segurtasunik gabekoak. Langilei ugari hilda hil baldintzar horietan. Azpi, Azpiruturei eman zaien lehentasunak gaztu publiko izugarria ekarri du. Politika zautzai horrek sorpetze larria eragin eta ir, ingurumen ondareak hipote, hipotekatu ditu. Enpresi interes jakin batzuei mesede egitearen gizarte premio gari alboratuak izan dira. Ondorio, sozial oso larriak ekarri dizkigute prozesu horiek jadanik. Eta ondorio horiek are larriagoak izango dira etorkizunean. Norabidez aldaten ez badugu gainen daukagun krisialdi ekonomiko sakona kontuan hartuta aspiegituren aferan dauden interes ekonomiko eta pribatu itzelen sostengatzaile sostenga dira ohiko politika desarroistara moldaturiko politikariak Inolako aldaketarik nahi ez dutenak azpiegitura handiak etengabe eraikitzen tematutakoak egite egite kontsumatuen politikari eutzi nahi dietenak Salatzen dugun guzti froga eskandalagarri bat atera da argitara. Markel Olano, eneko goia eta borja jaureik azalpenak eman behar dituzte gaur, Gipuzkoako batzar nagusietan lege, le, lege gintzaldian Gipuzkoako foro aldun bide. Aspigituren departamentuan burutuku, burututako irregelortasunen gainean. Gainera, ezin antz dezakegu... Aipatu, aipatu ir, aipatutako irregulortasun horiek, bereziki eibar gazteiz autopistaren eta donostiako bigarne gerrikoaren eraikuntza ikuntzala dagozkiela. dagoskiela. Zeinak bere garaian ere aurkakotasun nabarmena izan zuten, garraio ere erasokorren, oinarrituta ingurumenaren ikuspuntutik eragin zituzten kaltengatik kalten gatik esesik, bertako langileen lan baldintzak erabat salagarriak zirelako. Aspigituralan handiak eraikitze, eraikitzerakoan politikarien eta enpresen eraikitzaien motivazio handi, handi, handienaren froga dugu hemen, bidegiren kasuan. Herri kontuen Euskal Epaitegiak onartuz du, duzuen bezala. desbiazioak Desbiasioak euneko ogitama, ogitamabia eta euneko berrogitamairu harteko izan baitziren. Kontuan hartu behar da, aldun gaur egun duen zorra bosteun bos, bos, bos milo, miloiko, miloikoa dela. Eta bidegirena, Berriz behartzen milioikoa. Ondori espertsona guztia gara kaltetua. bai bagiitasmo batek edo besteak beraria sortutako kalteengatik. Eta bai denhi batera osatzen duten ereduaengatik ere. Ha, bueno. Hortxe ez, bai, eh, bueno. beste gipuzkoa baten alde ekimenak inako adierazpena, azkenian ikusten dugu bazpiegiturak eta zu lo beltzak, Ba, zulo beltzasko eragiten ditula, bai naturan eta bai, bai jendearen eta gure poltsikoetan, ez? Bai, bai, bai, batez ere gure poltsikoetan, ez? Mm -hmm. Zer, adibidezu hain Ukranian, hain behar dute, bueno, horrein e, del 2008an ez? 2008an euroko pata, da estatua jarri du diru dirui pilloet e, euroliga hori nola baita ba, behar diren gauzak egiteko, eta... Algertuen zen bere, ba, bere lehenengo ministroa eta hitz egiten da e, estatua bakarrikan iru milioi euro jarri zituela eta ari dira e, e, ba, ba, ikerlariak eta guzti eta jendea esanez ez ba, gutxienez egun da piko milioi eta lareun ere egun milioi eta leuren arteko ba, diru kanporak eta gondela eta ari nena estatua nadala Baina, bueno, beraieko nesoek ez marka de... Es, beren... Fugola. Bera, eh. bueno, kaso e, pixka berantuko izango dugu aukere bai aipatzeko, e, joan den asteburuan buruan iruñan e, burututako Manifestazio zaratatsua abia durandiko trenaren aurkakoa eta beste azpigitura txikitzaien aurkakoa, baina norain beste ekimen baten e, inguruan itzein behar dizuegu, aurreko astean jada horren inguruko elkarrizketa ingenu nitziarrekin, uztaro kooperatibako kidearekin, zeren agroekologia jardunaldiak antolatu dituzte. Esan bezala joan den asteburuan izan ziren lehendndabiziko ekimenak, e, garapenaren mitoaren inguruan aritu ziren, e, modernitatea, kultura herrikoia edo nekazal kulturaren aurkako e, ba, dilema hori aztertu zuten nola bait, e, ba, bai ostiralean e, putzuzulo gaztetxean eta beizaman bertan gustar e, ba, kooperatiba kokatua dagoen herrian, larumba tean eta hainbat kontu izan ziren baina jardunaldi hauek agroekologia jardunaldi hauek ba seguida badute bi asteburu ez barkatu beste hiru asteburutan egongo dira hainbat itzaldi eta gai landuko direlarik maiatzak lauan, eredu agroindustriala eta elikaduraren krisiaren inguruko itzaldia egongo da putzuzulo gaztetxean zarauzen, zazpietatik aurrera eta bertan e José Antonio López, ekoiz Ekoizde Agroekologikoa eta Anbu Baserreitarra eta Eneko Kideak e, izango dira. Bestetik maiatza kamaikan, krisi energetikoa eta nekazaritza ere putzuzulo gaztetxean Pedro Prietoren eskutik. Eta azkenik maiatzaren 18 agrikultura ekologikoa versus agroekologia tailer moduan planteatzen da eta u Kelo eta Markustaroko kideak emango dute dena den esan dugun bezala ba hiru asteburu oraindik kan iruitzaldi gelditzen dira eta jungo era, ba, saio honetan chingurriotsak honetan e, aipatzen eta gogorarazten oraindik daudenak eta bueno, esaten genuen saioaren hasieran transgenikoen inguruan arituko ginela, radiokulturaren e, bi elkarrizketaren eskutik e, arituko gera gaurkoan honen inguruan eta beste zerrez esbaduzu aipatzeko, ba, horrekin jarrituko du, ondika. Gozen aurrera. Osondo. Herriotsak. Mugimendu sozialak uinetan radiokultura.com OGM deitzen da alda euskaraz egitez moldatutako bizigaia. Deia hori esplikatzeko zaten, berada diakintzen geno bat, beraz geno bat uh, aden puska bat da, eta horrek badu uh, molekula baten fabrikatzeko informazioa. Bizidun guziek bat dituzte genoak, eta OGM bat da bizidun bati Farrugatzen ez duen molekula baten fabrikaraztea, geno bat gehituz. Adibidez, uh, uh, bakteria bati, ebe, nahi bat diogu produziarazi uh, insulina, adibidez molekula, emaiten diogu insulinaren genoa bere uh, informazioetan, beraz bere ADN hortan, eta gero bakteria horrek insulina produzituko du beste uh, molekules gaino. mak erabilpen desberdinak dituzte, ez ezta dena kontra edo dena alde, jakin behar da uh, oremak egiten direla dela lehen alde batetik ikerkuntzan, jakiteko nola egina giren, ez eh, zein diren gureginnoak du heritasun batzuentzat ere zergaitik batzu eri diren beza geo eskas zaen edo geizki uh, formatua, Beraz lehenik orremak sorttoak uh, izan ziren ikerketa lantzeko erabiltzen dira medikuntzan, senda gaien egiteko, adibidez, uh, insulina dependeten den uh, diabetiko batek, insulina berdu uh, kampotik uh, ekarri, eta lehen emaiten zitzaion xerri insulina, eta uh, ez da arras berdina, beraz batzuan allergiak eta xortzen ziren, gaur egun uh, genoa ezagutzen da, eta beraz, bakteria batzuek produziarazten da insulina, eta beraz diabetiko horiek, uh, ukaiten den uh, insulina hori, bakteria batzuek produzitu hara. Berdina erabiltzen alda, sirtoen egiteko, edo, uh, beste, uh, kaseta bat zuen zat. Uh, Atik hor argideena, oseam oiek, oietan, erabiltzen da, uh, oseam uh, biziduna, uh, tresna bat bezala, edo ikerkuntzarako, edo uh, behar ditugun molekulen fabrikatzeko, baina, laburateietan gelditzena dena, eta ez da, uh, bizidun bezala, kontsideratuako, Bizitun materiala da, baina uh, tresna bat da eta et, laburategi baten gelditzen da, beraz kontrolatua da eta gune etxi baten uh, gelditzen da. Eta irugarren erabilpena uh, da, gaur egun uh, problema pausatzen duena, uh, agroalimentarioan. Beraz, hor uh, uh, beste uh, arazo badaz, eta hor ez dira gehiago tresna bezara kontsideratuak, baizik eta uh, landare naturalak bezala. Landare natural bat bezala, hozema bat uh, landatuko dote uh, laborariak edo uh, oiek. Agroalimentarioan. Erabiltzen diren OGMak, desberdinak dira, beraz, gaur egun mementuko euneku larogeita emeretziak, prozito den OGMen euneku larogeita emeretziak, egin ada, bestizidua ilotua, beraz, bat, dira, bi posibilitate. Edo uh, OGM bat adibidez atakatzen duen abere bati irresistentea da, adibidez hartuaren uh, zat, hartua uh, uh, sisare batek jaten duen, Eta sisare horrek uh, desmasea de, hundiak egiten ditu. Beraz, atseman dute geno bat sisare horren uh, iltzailea zena. Eta beraz, gauk eguna, geno hori emanez artoari, eba sisare horrek janez artoa iltzen da. Egan nahi du, arto dela sisare hori. Eta bada beste, horren mota bat, pesticidei irresistente edo, herbizidei irresistente. Adibidez, kolzao lakoa da. Egan nahi du kolza landatuzgeroz Ebe maitema dira pestizida Gainetik, kolzak ez dailean Zenta da, eta altik Beste landare txahak nahi editugunak Oiek ilendira Beda beste, ose motabat Ere orain aipatzen dutena da Vitaminak iagurekiko uh, Landare batzu sortu Piskabat alimentazioa Obetzeko eta bar. Radiokultura.com Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaio Ausu ekoiztutako emankizuna Radiokultura.com Ekin behar da, horze mistori hortan uh, irabazlea ondi batzu bat direla, horiek dira bioteknologia uh, ekoizleak. Gaur eguna uh, lege batzuk, diote normalean biziduna ezin da brebetatu, baina uh, lege berri bat aterada duela urtezon baita, Europan uh, larrugeita emezortzean, Eta erraiten dute naiz da bizi duna osoki ezin den uh, brebetatu. Ebe bizi dunaarein elementu batzu aurkituz gero brebetatzen aldira. Eta gaur eguna existitzen da brebeta horren kurtsa. Zeinek lehenik atsemanen duen geno bat, eta berak brebetatuz gero be genoa berea da. Eta nahi du beste donork geno hori erabilina ibadu bai medikuntzan, bai uh, agroalimentarioan. Ebe biotehnologia laburategi hori behar diolat pagatu zama bat kasetabat edo egiten bada, biotehnologikek, e, irabaziko dutela parte bat, haiek dutelako genoa asieran aurkitu. Hori da, uh, lehen argiskoa, gana iduk aurregun biziduna ez privatizatzen ari dela, ez dela gehiago denena, ez dela denena eta privatizatzen ari dela. da dira ere labur laburarieko senta ubeine uh, le coucou uh, asiac dira de s'artsemadira o gemac erosten dira baina giru horre moiek pribatuak direnez, gariak, e sind ditu laburaria gariak erikuperatu eta ondoko urtan berak berriz landatu uh, bertoa da ourtero montsantori berrice do montanto beste multinacional bat, berrice uh, garien erostea ez bidirela kolaborariarenak brebeta montzantorena da, beraz, osotasuna arena gelditzen da. Irugaren puntua da, ere, uh, salten dute pestizidea den landare bat, eta gero salten dute ere pestizida, beraz, zena irabazten dute behin landarearen zat, eta gero kupratzen dute pestizida gehiago emaitea justoki landare egisztente baita, beraz, uh, bietan irabazduan dira, eh, haiek dute... Uh, Uh, dena uh, irabazten diakin ja, berda atik uh, kontsumintzailearen ez dela uh, uh, bat ere beneficiorik eh? ez da kalitatea ez da obeagoa eta produktzioa oroak ez da uh, merkeagoa Gaur egun biotehnologiako firmoa oiek sekulako poderea badute, presionea azkajak egik maiten dituzte politika mailan, ere legeen pasarazteko adibidez pasaden legea hor brevetari buruz edo beste, eta diakimea da, zientifiko hainitz, euh, laburategi horien menpe direla eta beraz, ez diragiago neutroak nunbait. baita. lanaren arabera, ebe oiek, ose hemen alde dira bainan, Jakin eh, gabe sobera ondorioak zen izaitzena diren. Eskoa sartua duten ez, eh, argizkoa ah, eh, bizikea ondia da. Eta ortako importanta da ere, eh, bestaldetik, eh, ikerketa eh, publikoa edo, eh, edo dirutzarik gabeko ikerketa mantentzea, justoki, holako zientifikoak ezaten ez gaina ah eh, jendean eh, onaren ordez. Eta bukateko, beraz nola jakin ea OGMak jaten ditugun edo ez eh, nola traz, trazatu hori eh, izan da lege bat Europan beraz eh, euneko zerugakotx bederatzia eh, baino gehiago OGM balinbada janarian, eh, markatua izan behar da hori entzuna eh, izan duzu eprentxan. Normalkin bergin ukeet denek diakin zein diren geno geituak, eta jaten dugunan noiz jaten dugun OGMak. Baina horren uh, jakiteko, zaila da zendako. Pense batan egiten bat dira OGMak eta ondukoan ez baldin bat dira egiten uh, OGMak. Berdira bi kolekta desberdin egin, zenta diakimertan bi kolekta batan, beti badira gari batzu geditzen direnak edo, uh, edo beste, esnearen zat berdin, berdira bi kolekta dezberdin antolatu. Gero nola segur zaitzen algira ebe justoki OGM ez den pensea ez dela kontaminatua izan, Eta, berdemoran, guk hemen Europan edo Frantzian edo Euskalegian egitema, emaitema limba dira legeak justokik trazalabilitatea egiteko eta zerokakotxus bederatzia mantentzeko. Nola jakina dibidez estatu bat dudetatik etortzen den artoak eh, zerokakotxus bederatzi baino gehiago edo gutiago eh, duen. Nola kontrolatzen aldugu guk beste errietan egiten diren pratikak. Hizta hemen kontrolak jarri ez, ez dugu podererik eh, beste... Eh, Erietan trast habitat teori chez gitzeko kolektena kontaminazioarena eta ba Gaurrik kontrastabitatea zinez, e ez zinezkoa da. Hiduritzen baza izuez duzuela um, OGM-ek edaten, jakin behar da produktu ainitzetan, eman adela lezitin de soja, eta soja hori askotan ebe OGM-etik etortzen da, eta, eta da gehiktu aden produktu bat, baina noartu gabe, nahi ala ez, chartzen dena ainitz uh, genaritan. Das guna, ebe, OGM, eh? bon, ez gaur egun, egun, seguraski deia janatugu OGM, ez kanditatea onditan, baina negia kontrolatua ez den eh, ahiskua ondibat da. Antxetamedia.info Antxeta Irratia, belaunaldi ororentzako komunikabidea. Izan dugu beraz, transgenikoen inguruko elkarrizketa hori, radio kulturaren eskutik, txingurri hotxaken jarretzen duzute antxeta zintzilik, txapa eta txolarre irratietan, Willis Drummond entzuten ari gara. out there. txingurri hotsak honetan jarraitzen dugu lehen esaten geni zuen joan den larun batean abiadurandiko trenaren aurkako manifestazio zaratatsua burutu zela iruñaan eh, HT gelditu elkarlanak deituta, eta komunikatua, manifestazio horren komunikatukoa irakurriko dizuegu jarraian atxeterekin gure ezadostasuna ez dirasteko aukera proposa izan, izango da e, o izan zen joan den larunbateko manifa ura, nafarroak egun bizi duen egoerak berrogitam, berrogitamabimila langabetu dirusarrerari gabeko zazpimila familia, milakan maizter kaderatze, etengabeko lan erreforma osasun eskuntza eta ongizate murrizketa eta barren aurrean jartzen gaitu azken boladan. Hala eta guztiz ere, naiz eta gizarteak atxetenean proiektua zalantzan jarri, Nafarroako gobernuak bere ere aurrera jarraituko omen du. eta horretarako agintaldi honetan aurrekontuetatik kontuetatik hogeita malau milioi euro, euro zuzenduko dizkio atxeteari. Obrak abian da, jada, kadreita eta alesbesen arteko sortzi kilometroetan zehar. Ht-eren makinak azkarda biltzate lanean. Lurzatian dana mugitu da eta lan volumen handia ikusten da tokian. Ht egiteko desgabetutako lurra dagoeneko 2 milioi sortzirun mila metro karratura urbiltzen da eta horki desgabetzek gehiago burutuko dira berriz bi herri hauetan, baita baltierran ere. Hori dela eta obra honek duen eragina ikusteko eta bertatik bertar esagutzeko apirillaren amabian kadreitan atxeteren obrak bisitatu ditugu talde parlamentariekin. Atxeteren eraikuntzak erin, eragindako zuntxiketaren lekuko izan daitezen ere. UPN eta PSN dira batez ere etxea goitik bera egiten ari direnak. Arrazoi politiko eta ekonomikoak medio aurreranzko hiesaldiari ekin diote. Egun Kastejonen jaio eta Iruñean hiltzen den abiadura trenbidearen bitartez. Zaragozarekin eta Euskal grekoarekin beharko lituzkeen lotuneek ez dute inolako finantzaketarik, trazaketak oraindik zehaztu gabe daude. Eta ez dirudi aurrerantzean ere izango dutenik. Nafarroako gobernuak gogora dezagun hirurehundalaurogeita zazpi milioi euro aurreratzen ditu Hen eraikuntzarako. Bere kargo hartu beharko lukeen mailegu baten bitartez, gehi berrogeita bost, hirurogei milioi euroko interesak barne. Aspeitura honen kontrako arrazoiak asko dira. HT ez da, herri eta eskualdetan geldituko. Iruñan baino ez luke geltokia izango eta ikusi behar tuteran izango duen. Txartelaren prezioak garestia izango da eta iriburu-ziriburu bidaiatzen duten gutxiengo batzuk baino ezingo dute ordaindu. Abiadurandiko trenbide hauek ez dituzte bizitza egoera duinak sortarazten eta ez dute langabezia gaindituko ere. Behin-behineko eta aldi baterako lanpostu gutxi batzuk baino ez dute eskaintzen. Estatu Espainarra da Europako abiadurandiko trenbide kilometro gehien duen herrialdea, baita langabezi handiena eta krisi gainditzeko aukera gutxien duena ere. Abiadurandiko trenaren funtzionamenduak berak bestelako trenek behar dutenarekin konparatuz, abiaduran dikoak irukoiztu egiten du energia kontsumoa. Ekologistak martxan erakundearen datuen arabera, irureunda hogeita bederatzi bidairekin, kilometro orduko abiaduran zebilatik madrilera doan abek, hogeita bos mila biztanle dituen hiri baten energia elektrikoa kontsumitzen du. Atxetek Nafarroan gutxienez lau mila milioi euro kostatuko luke. Makroazpigitura hauek izan oiduten aurrekontuetako desbiderapenak kontuan hartu barik. Gainera bidaiari kopuru askirik izango ez ezlukenez gero etengabeko diru galera suposatuko luke. Denon artean ordainduko genukeena. Lan honek, beste batzuk legez, navarrarena apabiloia urantziako zirkuitoa, noa aireportuko ireportuko edapena, guztiona den dirua xautzen du. Eta boterean dagoen elite politiko eta ereingutza enpresa banketxe eta enpresa interesei baino ezdia eran zuten gizartearen benetako beharretan oinarritutako beste lurralde eredu baten alde egiten dugu apustu Nafarroa hainbat proiektu suntzitzaies josi digute Goitendxoko linea elektrikoak zentral termikoen edapena Errausketa proiektuak edo frakina, Ga usztiak eta lurrazbiaren txikizioaren bitartez, besteak beste. Behin eta berriz, informazio eta eztabaidaren gabezia oinarritutako ereduan. Inoiz ez bezala gaur derrigorrezkoa dugu HT gelditzea, hausnarketara eta zentztasuna deitzen dugu. Proiektua sozioekonomikoki bideragarria ote den zalantza larriak direla eta. Ezin da onartu gobernu nafarrak atxetel lehentasunezko proiektutzat izatea, eguneroko errealitateak gizarte zerbitzuak, eskuntza eta osasun publikoak bermatzea eskatzen duenean. Antsetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak Ena ba, hoxe, izan zen e, joan den arun bateko irunian burututako manife manifestazioaren komunikatua eta hementxe txakarritzen dugu ogei minutu falta zaizkigunean txingurri hotxak honetan eta bi astetik behin oi no irratiaren eskutik, bat atala izaten dugu. Gaur... Gaur... Azzeri guztana. eta Eba, akaso... Hemen ja, noiz omen dugu, ez? Azzeri guztanari buruz eta... eta... eta purinei, ezta? Ba, akaso, purine inguruan bai, kaso, nik pentsatzen dugu, dut, bai, e, e, zera, esendabelarrena honetan beste erabilera batzu inguruan ba, e, ninguruan, itzein godi ere bai. Bueno, berez, uste dut... Eh, ciudadetil salicilio guadakala saltebe ah, bai. zala bai hori da... bat daka eta bai eta bai. beste kontu la... bat zuen deftu, bueno, segura es guk baino Uru... geiaoa tengo lu asko du, jak, du asi que igual hori aurrela... esatearena bere gaztelerazko izena Kola e, cola de caballo serien batzutan egia da e, Azeri bustana ba gaztelerazko izenarekin ezaguna dela Esamen bueno, ba, zalao jartzu nirratiaren eskutik, senda atala, azeri buztana. Bueno, ba, gaur e, azeri buztana prestatu dut zehozer, azeri buztana iburuz. Ba, bueno, Baina udara dela eta jendik ikaragarri hartzen du diuretikoa den, eta da flakatzeko eta ez flakatzeko eta tema hortako. Ta, bueno, ba... Azeri buztana, belarra. Belarra. Ez da, azeri buztana. Ez. Oida, hoi da, hoi, denekita dugu, eh? Hoi da, kola de kabaio bezala ezagun nagua. Bale, vale, bale. Bueno, eta horrekin ez, zerrekin dezakegu? Bueno, ba, beti bezala, ba, botako dut beha iburuzakaten informazioa, ez? Azeri buztana, latinez ez ekizetun arbense. Uh -huh. Eta, bueno, ba, erderaz, kola ba, de kabaio, kola de raposa, kola de rata, limpia plata, ekizeto, eta limpia bidrio bezala ezautzen da. Uh -huh. Izen askotxu, eh? Izen pilabartxu, eh? Uh -huh. Eta bueno, gero aplikazio luke ba pila barkue. Eh, guainudarasi e, eran jasotzen da eta beti tokia ireatuan zintzilikatuta sekatu berda. Aha. Eta sekatua dola jakiteko ba oso errexa da zertikan tubolako arista batzuk bezala zurtenetik ateratzen zaizkionak eta hoik eroitzen asten diren ja leor radon seinale Ordun ja irabilileke. Ordun guk e, lenek eta ben landarea hartu imerdugu. Hemene, oi hartzunen e, aurkitzeko landare mota hoi. Arazoi gabe beti e, erreka zokodan. Pues aber iradibidez e, iturriotzen garainoko iturri anparri hortan hor ikaragarri pillado. Ikaragarri. Eta piskatora ez daugarri jahen diakola ikusteakuan e, jakitzeko zein den? Da, plumero bat bezala. Uh -huh. Ola luzeluziak ateratzen dira, eta dena du... Arista oik ez mm -hmm. betia, ez? Daula, plumero bat izango baliz bezela. Eta guztik dugu dugulandari, oso osoik hartu? O... Bai, oso osoik moztu azpitik talua, mm -hmm. eta bai. ia, buruz bera soka batekin lotuta sekatzen zari. Zin zelik zen denbora gutxi gara bera uzten dugu e, sekatzen. Eske ke, du pila bat, segun ebaize klimatologia dakagun, ba, lehor raiongo baliz, ba, nik pentsatzeuta aste pare batin, lehortuta lehor aiongo litzakela, mino, mm -hmm. klaro, guain, dugu gara honekin, ba... Aida. Ez igual, egun geixio berko litzazke. Ordun pixka bat, e, berko luketezai, e, arista oiek, edoik, erortzia. Eroitzen asten dinin, jale horra do. Orduan, ja erabilileike. Eta Zaguno, nola. Freskune erabilileike. Eh? Abai. Bai, bai. Uh -huh. Bai, nola pixka taure xio, sangozat jut, lehenengo vale. ba, nahi dut landu bere toksizidadia, zer jendik hartzen du pixka ta loloko, eta aipatu nahi dut denbora luzean hartzia, ma, jarraian, bai gual, bila bete, oiruila bete jarraian hartzia ez dela labate komeni garrila, zerti kan sisteman nerviozua gaixotzen du, alteratu du, eta buruko minak bai ematen txu, eta, bueno, onetzako importantina da e, desmineralizatu ikentzak jula. Uh -huh. Zer, egon beste pixainera zitzen zatu, gorpuzak mineralak bai eliminatu ikentzula, orduan Nik beti rekomendatzen dut hartzia, pues, amabostegun, tagiogazte beti utzi, beti mm -hmm. deskansukin, Ze bestela, gorputzari, ba, on, onura minion gehiok, kalte itzen jo, ez. Mm -hmm. Eta, bueno, ba, geho, kuriosiade bezala, ba, e, gaur rehun arazoik, ze, bueno, ba, dakazkigun kazurlak eta geienak, ba, zero ineksi dablekuk dira, mm -hmm. Miño metalekin kontaktua hartzen bali madu landari honek pozoitua bihurtzen da. Ah, bai. Orduan, ba kontuz, liberda orduan, metalezko kasula kucharak eta olakukin ba, kontuz landare hau manipulatzeko garaian. Mhm. Geu baita ere, bezala, e, zenbait lekutan eh landari honen churtena erabiltzen da esparraguk bezala. Jateko? Jateko, uh -huh. ba, gaineko, gaininkun arista oitenak peladore batekin pelatu, eta esparragu bezala, egosi, eta edo... jan, nik uh -huh. ez dut inoiz probain, minu, bueno, igual goxua eta dena do. Uh -huh. e, beste leku batzuetan esaten dute, ba, ezurrak hau ezurrak sendatzeko baliodula enplastuan jarrita, minu, bueno, zientifiko kire, ba, probatu gabea do, ez? Mhm. Uh -huh. Eta baitare, ba, bere ostotxo osto arista hoik erabiltzen dila, ba, bueno, ba, bere izen asan dugulen limpia bidrio eta, bat, eta limpia plata, bai pues erabiltzen dila kristalak garbitzeko eta, eta zilarra eta garbitzeko ere bai. Askotako balio du ba, landare ba, honek, ez? Bai, ikara garri. Uh -huh. Eta bueno, bai esaten dute baitare, landare oso primitiboa dela, bai morfologia aldetik eta bai anatomia aldetik, ez? Uh -huh. Ba bueno, bai dino saurilun garaiko landare bat dela esaten dute. Aldaketa ondilik uh -huh. jaso ez duna. Euskat bueno, kuriosua irutu zin, eta oire ba uh -huh. apuntatu indut ez. Bai, bai, bai. Eta... eta bueno, ba, zertako. Hoi da, zertako, zertako. Bueno, ba, landare honen ze garrantzitsuna da, diuretik dela. Hor uh -huh. dut, ba, pixan gernu aparatu guzia esango dugu, ba, garbitu ikendula. Eta, bueno, ba, infeziluk, eta ointzat, ba, oso oso ona ez. Uhum, -huh. Giltzurdinetako arri haren hiljantzat remineralizante hona da minioen, karo, tamainan hartu ezkeo egun gehiagi hartu ezkeo ba, alderantzizko lan nahi eh? tiendu mm -hmm. giltzurdinak besikula, tortikulizak ebaik entzentzu anemianzat, reumantzat zaurianzat, zelulitizantzat tensio altuantzat hileroko oso luziak june magumintzat hemorroidiak hidropesia, erpesak kariesak, ezarriko polipuak, azalantzat ebai oso ona, ba estriak eta zimurrak eta oik pixkat mm Hih. -hmm. Di zimurra ze no? goro. Mendias kon preocupazio da gaur egun. Bai, baina bueno, bere zea naturala dute, eh? Aureana, bai. <laughs> Artrosi jantzate bai ta osteoporosi jantzate, ba oso erabilia. Mm -hmm. Eta nola hartuko dugu landarea? Nola prestatuko dugu? Bueno, ba, normalin infusilun. Mm Hih. -hmm. Ba, kalkulatzen da gutxi gora bera 40 gramo landarentzat ur litro bat. Mhm. Mm infusionatu eta gero ba egunin 3 o 4 taxa hartu. Ba, dugu... Ego zingo dugu. Bai, ez infusionatu. Infusionatu beste gabe. Bai, ze... Horre aipatuzune azulak kontutan hartu zugo adiezen bai. non posibleko dugu inoiz. Azeren oxidebilian ingengo ni arazoi gabe. Ingengo ni arazoi gabe. Mm -hmm. Eta bueno, ba badu jendia infusioek mikro andasen egiten dena. Ba oike arazo gabe. Mm -hmm. Geo zumuare bai hartu leike, eta, bueno, ba, zumua, ba, likuadoran landare freskua pasa. Osozoik sartuta. Osozoikan. Aham. Uh -huh. Eta zumua, ba, bueno, nahiko fuertia denez, ba, hartu berdia irukutsara egunin irutan. Irukutsara? Osa, irukutsara iru goizdin, esango dugu, bai. gozaldu ondoren, irukutsara bazkaldu ondoren, eta irukutsara afaldu ondoren. Aham. Uh -huh. Eta infusio ipatuzu, ba, aste bat, bai, bestia ez, ez? Bai, hola gutxu gara bera, ama goztegun tope bezala zango dugu, eta gio, ba, aste beteko deskanzuare ola eman. Mm -hmm. Gio, bueno, ba, bainuare, bai, hartu lehike, o, m, belarronekin, ba, ikzen, ma, eta bat ezea zala, eta ezurrak, eta reumak, eta holako gauzak dakazkin jendintzat, ez? Mhm. Mm Eta baino haiteko, pues oso errez, kazula ba, hundi batin mola sorta eskuka hundi bat ehozi. Uh -huh. Eta irakindu hoi huretan. Eta gio, bainera bota, bainera bete hura normalakin, eta dena baineran bota infuzi juo hintzuna. Uh -huh. Eta han sartuta, nion. Habitu. Ba, amagos nituro nahi kua, Mhm. Jo baita ere, ba bueno, e, landari honekin, landaria sekatu eta mortero batean matxakatuaz, ba autxa lortu. Eta autxa hau esaten da, ba, zaurian gainin jartzeko da oso cicatrizante ona dela. Mhm. Mm Os autxa beste gabe garri gainean bai, dakitjo. Hoi da. Jo eh uh -huh. e, no tapatu eta oso cicatrizante ona. Uh -huh. Eta bueno, ba autxan arira, pues ...hortzetako pastare baiin lehk, eh? Zer lehen dugu kari esantzat eta ona dela... Bai. ...eta, bueno, ba... ...hortzetako pasta hiteko... ...berko genituke... ...iru kutsara da... ...arcila berde... ...iru kutsara, kutsara da... ...arcila, arcila berde... ...hoi da... E, ...landaria honen kutsara da bat hauts... ...bio iru kutsara... ...infusilunak... ...landaria honenak baitare... Mhm. Mm Gatzu pixkat pizkat, bai. Eta bueno, bakion norbeak nei jon gustu aman, bai esentzibide ziten da, ez? Eh? Nik normalin salbia erabiltzen dut, esentzia de salbia. Aha. Uh -huh. bueno, erabili leike mentan esentzia, pinu esentzia, bakoitzan arabera. Bai, norbeak abintze nahi du neuki, ba, esentzia aldatu taia esta. Aha. Uh -huh. Itoti parebat, esentzia nan. Itoti uh -huh. honekin pasta batin ta frigorifiko neuki abertzunin frigorifikun dakazu bortzetako pasta, natural, natural lan, norbeak ina. Ha, bitu, zego, xua, ganez, bakoitzan Hoi da, eta erreixa itien, egei asan. Betu. Mm -hmm. Ta zageio. E, bueno, ba, azalantzat beste modu bate itzeko, landaria bea berotu Eta landaria beha jarri trapo batekin bilduta, bat mina adakazulekuan, o mi, ezurret, normalin ezurretako minantzat, o sabainon izaten diga mm -hmm. neguan, eta, pues, ointzako ere oso ona. Landaria nola berotzen dugu, mikron adibidez?: sena dibidez? O, e, o plantxa, plantxan plantxa betiago, o plantxa batekin, bai. Uh -huh. O bai, suko plantxan, bai. o bezala arropa plantxatzeko plantxakin. Bai. Beti aseguratu trapo bato jartzi gainin, bezala plantxa ondatu lehicea, Minion, bai, plan... nik normalin plantxakin hiten jut, arropa plantxatzeko plantxakin. Mm -hmm. Eta hor landaria bero-bero dola, horre, ba, minadak azuntuk jankarri, oh, ez? Hoi da, mai, betire, erregabe, ba, norbeak mm -hmm. berua hartu pedoetamania. Kontrolatzea piskat, eh? eta... Mm -hmm. Hoi da. Eta, bueno, bageo, ba, hartu berrin infusioen, baitare edakazu hartzia tinturan. Tinturan, no, oi nola da? Tintura iteko bertzu, eunda berrogeita margramo landare freskua, aham, eta litro erdi bat alkol 70 gradokoa. Hoi denak poto batin jarri eta bai? eguzkitan mazeratzen utzi 15 egunez. Eguzki jaimerdu hortako? Hortako eguzki <risa> a, ber, a, a ber. A ber hasten den uneska. A Eta bueno, ba hau in ondoren 15 egunea e, kolatu Eta hemen dik, ze hortatikan, lekelitzen zaitun likidu hortatikan, ba, hogeita mar berrogei hitoti hartu, eunin inbitan. Eta hori zertarako izango genuke? Ba, horrekin lortuko genuke, infusiukin lortzen zon gauza berdina, minu, bueno, ya dakazu preparatu, ba. ba. Ba, iberrein egunero infusioa berpatzen. Ha, izango zen ja, pues, hitoti batzuk perstatuak euki. da. Eta hartzen jutuko, da. ez? Ur da, batekin nastu hitotioik, eta... Mm -hmm. Eta, boi, infusiun histori berdina lortuko genuke. mm -hmm. Eta hoxe, vale. azeri buztan haiburuz, ba... Azeri buztan hazegea guatuko dugun. Bai. Berrirore meno jartzunen onarkitu dezakegun, guatuko dugu. Erreka iskinetan, ze humedade asko berdu, ura asko berdu zehatzeko, uh -huh. jaioatzeko, ordu normalin, errekatxokotan. Eta, bueno, karakteristikak edo landarianak haipatu e, itu zuzum, bine berrirore aipatuko dugun. Biska bat esan zuola ondilla dela ez, bai. e, arista batzukin. Bai, daola... Etxian dakagun hautsa, bai, plumeru oi hautsa dintzeko. estiloa. da, berde-berdia mm -hmm. da. Eta, bo, diazan ikusi ezkioz, ailtasunik ez. Bueno, eozin liburutanea, don horbatxek du da balimadaka, mm -hmm. adeozin liburutan azaltzen da. Azeri guztana edo kola dekaballo. Kola dekaballo bezala, oi da, oida, ezaguna guan, gure hartin. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaioa. sumeriak ekoiztutako emankizuna. Ba, bueno, nika emen amaitzen zaigu gure gaurko denbora. Agur, aguresan beharko agur. entzule guztiei. Bai, bueno, tamendi batera ba bea gordatzin egiten eta, eta guriok, ba... e... ez ditut paperak aus eh eta amaitzeko abesti batekin ekarri idazun bigarren CD ¡Venga! ¡Sinzen! ¡Gora! ¡Ah, voy! ¡Gora, Japón! ¡Gora, Japón! Bueno, a Japón Fukushima. ¡Eta burré gorarte! ¡Venga! ¡Adiós!